Alhamdulillahi rabbi alameen wa salatu wa salam wa la ashrafi al-anbiya i wal-mursaleine wa ba'at Lai dha t'endrshem Thilamish falam draym Allahu nazza wa jell i t'ilina munsoj qeta pariyatoj dhe qadrit efundit dhe lusim Allahu nazza wa jell qe allahu t'nai munsoj qeta pariyatoj dhe qadrit qeta pariyatoj dhe qadrit Shqitëzëm razin që të falimë drëmë dhe e zhërë tanë që kanarë pëjlargu, e kemi pranëmesh muftin e malshisë së modhe, nga kopliku që ka mor një rrëpë që Allah unë t'i shpërblenë me të mirët e qitë në këtë botë dhe botën akirejtit. Pa humë farë kohë në inshalla, ja jakën një fjallën muftisë që të nga Ka shëllon me disa këshilla dhe lutim Allahun Azza wa Jell që këshillat e ti të zënë vend në zemrat tona. Gjithashtu lutim Allahun Azza wa Jell që, hap që e ka qitë prej lorgu për të dohat çka ti prej lavdë gojta vizitu në këto muajin e shenjtë të Ramazanit. Allahu Azza wa Jell tashmë bën me të mirën e ti. Ska dyshimse ne të gjithë jemi të gëzuar kur mesin ton mormi këshilla nga vëllezrit tanë që e kanë përjetuar një sistem të të mërshëm një periut të gjatë. Pra, gëzimi imë maj madh është, kur të ishokë lezit tonë nga Shqipëria, e në veçanti hoqë Allah të cilët kontribojnë në vendin, ku Allah azdo gjelë deshti që sërish të këthen, të ari këthen emnin ati dhe të alartëson emnin ati, dhe lusim Allah azdo gjelë që Allah azdo të gjithë të ndimonë, Derjesim Allahun azza wa jalla, saresh Islamin talizjon na atroje Allahu isprablet. Pra ne e kaloj mikrofonin te mufti i derjesim Allahu isprablet, sel ti tafaddal. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Usalli wa usallim ala khayri khalqillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ashahdu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Wa ashahdu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Separi Me emnin në Allahu subhanahu e tala ta e fidojnë Duke kërku Allahu gjellë gjellë të nëmbroj për e nga smimit të shërët të shëjtanit i cili është armik i përbetu me njëriut që më kryimin e adamit a lehi selam Deri në ditën e kiametit E falendrojmë Allahu në gjellë gjellë që nësë gjodhi për e khejri lë umet E falendrojmë Allahum gjellë gjellë që nësë gjodhi për e khejri lë umet po pra, fa randojm Allahul Jellal Jela t'na zgjodhi prej popullit më të mirë i cili gjet në rruzullin tokësor ku ajeti koranor po na thot kuntum khayra ummat unkhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar jeni populli më i pozgjellur në rruzullin tokësor sepse urdhroni për të mirën dhe ndaloni nga e keqja dëshmoj dhe deklaroj Se nuk ka të dhuruar tjetëm të drejtë ndallorin për Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu dëshmoj deklaroj se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguimi i Tij. Të ndëruar udhësa, të ndëruar pranimshën. Milionit ju përshëndes me më një përshëndetje e cila nëse ja arrin hapësirat qiellore Dhe të ndryqonë të si kur hana katër mleqë Nëse kë përshëndetje Dhe të lehej tokës në bisi për facen e sajnë Dhe të ashtë nëriste si kur luqlujë vëllë mërgjane Dhe si kur kë përshëndetje Të hedhej në ujrat e detrë Dhe të i banë të ujrat e njelën ta Të amla dhe të shishme Duke ju përshëndet jashtë assalamu alaykum wa rahmatullahi teala wa barakat. Duke lut Allahun xhelle xhelalu që të na ket pranoj ibadetin deri në këtë ditë. Duke lut Allah subhanahu wa taala që të na ket pranoj zgjimin ton në kohën po e syhurit. Duke lut Allahun xhelle xhelalu të na ket pranoj namazet, duat Të spitja kënë aba Allahu Gjellë Gjellë Nduke lutë Allahum Subhanahu a Ta'ala Qëtë në këtë pranu përgatitën e uftarit Duanë para se të hamë uftarin Nduke lutë Allahum Gjellë Gjellë Qëtë në këtë pranu namazin e taravis E duke lutë Allahum Gjellë Gjellë Qëtë në aba i rrist të arrim Dhe përfëndimin e këti mujtë e begat të Ramazanit Me më shiren, me magfiretin dhe më largimin nga zjarri i xhehenemit me mëshirën Allah e Allahut subhanahu wa taala. Vdhëser besimtar, një kënaqësi e veçantë e ndjejnë këtë ditë, që të jenë para këtyn e fytyrave të qelura, para këtyn e fytyrave të qeshura, para këtyn e fytyrave të ndritura, para këtyn e fytyrave që i kanë ro Allahut në sejdë, para këtyn e fytyrave të cilët lexojnë Kur'anin. Para të neftyreve të cilet janë qumë sëfër Para të neftyreve të cilet e kanë hapë i bërë në allat E kanë, lezu, e kanë kuptu dhe të e praktikojnë Valla është një përvilegjë i malë për mu që gjindëm një disjush Një përshërjet dhe qanë të shkonë për hugën e ndërum I cilin a bani këtë ftes Dhe një nuk mundëm të refuzojmë ftesën e ti Ashtë me temë që në këtë mujtë bega të begatë të ramazanit Allah është p Borxi duhet më uloan këtë dynjë. Para dy javë kam pas xhuxën tujtë të ndëruar një në një tribunë fetare në rrethin malësie e madhe, pikërisht në qytetin e Koplikut. Dhe tash po i vdihen te nefas, po ja po ja kryi borxhin tërë, mami i te aty i tesë mot. Ja këva, ja këva borxi. Jesa na këva. Vëllazer, jina me këto muajt e jakriva, jakriva yes, okay. <laughs> Vlezer, begat të Ramazanit. Wallahi me vërtetë Nabostesh kthyra jo ditën e Bajramit po në Ramazan na kthesh kthyra sepse po i kryej urdhnin e Allahut xhele xhelelu Allahu Allah nuk ka thirr në Kur'an o ju të cilët nuk keni besuar por ka thënë o ju të cilët keni besuar ja ayyuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'alakum tattaqun Allahu xhele xhele ka than o ju të cilët keni besuar Allahu na thirr o ju të cilët keni besuar ajërin jo e obligim për ju Ashtë banë. E kja është një mërkulli dhe një knajsi e mëlloa që të gjina në mujë në begatë të Ramazanit. Hujën dërumë, e ceku pak që një në vendin tonë, për dekadat e tana, muslimantë s'ka guzukush me thanë, lehe, i lehe, i lalla, hapë të razimë. S'ka guzukush me thanë, unë jam agjeru shëmë sëpë. Sën të ashtë natë taravijet, në nësër njëhi ma gjërushëm, s'ka guzu kush me thamë këtë fjallë, vallaj. Ka vdik di kush s'ka guzu me kenë hojsh prezent në gjenazën. Kush ka vdik në sabah dhe ashtë varës ma së dite, s'ka pas kush jafallë gjenazën, së s'ka sh guzu. E kush ka vdik në darë dhe varës në në nësërme, a e ka pas shancin të lahët në më shefë të razit, Të lahët, shihë harazi, jo me që finë, me roba i kanë futë, ja kanë falë gjenazën, ku? Ku ja kanë falë gjenazën? Ku rrimë, ku ka nejë veni bagtive ma për para. Vallahe, pësë dhe simë tanë. Se kështu ka ardejnë në të gradë, ka shku qështja e luftimit të islamit në vendën tonë. Pre kujna, pre cilit dëshmanë, pre vetë vetës, Prejve dretës, nisë nga ka ardhë, këtë kushme nga luftua kje. Po prej dhojit ton, dojit grupi, ndalun islamin. Valla ju diftoj një rast. Unë 37 i kam, 37 vite i kam. Kam kënd 13 vjeq, 12 vjeq nështa, edhe unë me një dhomë me gjyshen teme, me nanën e babës, kam fjerë. Koha e syfyrit, nuk dihej se kur lehej, nuk dihej si kur sëtë. Thote, birë, një kafe dhëtë apja banë nanë sëtë. I thëmë të është nuk ka kuha për kafe, mjesë të natë ashtë. Qoqo, thotë, ma banë i thote i kafe birë. Por parëse ma ba kafe, më thëtë, mydi pëngjerit me i copë të trash. Me i copë të trash që mos shifet për jashtë a dritë, se në shpi ka dritë. Se përso u njifte, u dite, se njëse ka drit në të shpinë në këtë orar, aty pas ka e gjërus. E baba jenë ka kenë me tesë partijet, agja jenë ka kenë me tesë partijet, buri halsë me tesë partijet, të në kanë kenë me tesë ta partijet në të pohë. Dhe vallahi, mirë shafletorin, e mësime që i kisha, e shkyisha, e banë shafeshek, e njësë që me kybrikë, dhe e pjekësha kafen. Ky ka kënë sukyr i sajnë. Vallaj, ky ka kënë sukyr i sajnë. Vite kuha për yftarë. Lë që ka kënë fjenë dhe lume, po pa pasë edhe, edhe skamallikë, nuk pa pasë që ka pas me hangërë. Vallaj, ka pra, yftar i saj përseri ka kënë një kafe. Vallaj, një kafe ka kënë yftar i sajnë. Pra, yftarë së vyrë dhe të me kafe edhe uj. I larsua është Allahu gjëlle gjëlejnë. Valaj, kërë kërë kërëtojë atë më menë, valaj, zemë në ndëri dhe së cytë më ushën e lëpë. është përjetimi fështirë valaj. A jë kuullte me fjetë knote e Koran, pjesë nga Korani, dhe në si lvisëm që isha, thë shabollë, Se vesh po më shkurdhon. Thotë flaj bië flajtë. E lüs Allahun thotë, nuk thotë nuk thotë Allah, po thotë e lüs e lüs Zotin që të vijë ajo ditë kur ti i thua se haptazi dhe mos të kesh prit për i kërkuina. E unë nuk e kam lanë në rahat derisa mi kam thosur. Ma kam thosur shahadetin, ma kam thosur Abihin. Se të nga ma për para rabië, rabië jesër, të nga të asër rabië tëmi bilëkhejramin, të nga e kanë qësë si pjesë Kurënë. E kanë qësë si përra surë. E mësë të shëtë atë ma kamësu të pare. Subhanë Allah vëllaj. I kamësu surët për i sajna. A i këtë mësu për menështë nuk nuk nuk nëndalëte. Nuk nëndalëte për i le gjimit të Kurënë. Nuk mund të jë me thane, Alhamdulillahi, Rabi l'Alemim, Ato alhamdulillahillahi rabbil alamin irrahmani rahim, maliki yawmiddin. Ja na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirata almustaqim, sirata alladhina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim walad-dallin. Pastajin fun shkote nuku ndarte. S'musha më arritëm me shkruata. Edhe elham le bani Allah u risk tim psoj. Me fal namaz ashti baje fjal. Agjerimin e kan bën, po m'fshiha azë kan bën. Ka kanë një kohë që vallahi me zërt i bashin me prish agjerimin punë. U ditë kush ishte xherushën, u dishte kush ishte xherushën, e dishin shumë mirë. Po kë në pension ishte alandë që skejshte problem. A kush kishte problem ata që punonin? Kishin probleme. Vallaj sa karamelë u ka sa karamelë më kanë dhënë me zërt. Me zërt më, me zërt me hane karamelën. Qose nuk e ha te karamelën në shtëpi pa ditë punët. Mi po një ditë, një ditë pa punë, takohen ti fëmitë të ty në mënyrë pa hëngër. Allah në këdoj kusht është ka njetu E, e sëtë subhanë Allah Sëtë alhamdulillah Sëtë Allahu ekvart Në alësoj Allahu gjelë dhe gjelëlu Më arritë kësaj dit Më arritë këtë mujtë të begatë të Ramazanit Sëtë për kësh për nështë nuk po qëtë gjak Për i gojës e tina e, Nuk për e gjëren këtë mujtë të Ramazanit me vështirësi Diftot e gjysha Allah i vaftë gjenneti në shala Shkoshim, thot, me kor, a, me kor grunin, apo kalomoqin, a gjërushim, dhe kanë pasë robë të trash për mi trupat e tyne, dhe ne kanë qëjë gjublet, gjublet është një, një, një, një robë shumë e trash, e kanë kan vesh gratën për gjësit. Pështyshim gjakë, thot, dhe Ramazan, kur thot s'kena prish? Kur thot s'kena prish e Ramazan? Dhe janë shtuja banën Allahuris, alhamdulillah, nuk prish e Ramazan, Dhe dy jau për Ramazan për të ndrujet, elhamdulillah, Allah isha ka Dheza, e kalan gjënete. Dhe zë, e thafë qëtë qështje, e thafë qëtë gjahë, ta kuptoj më randësin e ajërimit, ta kuptoj më randësin e këtën e ditve që në kanë ngejnë për i mëjtë e begatë të Ramazanit, kërësullullahi a.s.w. të në thot, e ilë të në su, e ilë të lë të lë qadri, i ashër e vakhir, Në shahë Ramaban mundoni të gjeni natën e kadrit pi krishtin edhe diqin e funit e mujt e begat të Ramazanit edhe atë fëp në netet teke po shohim që sëtë elhamdulillah në shumë gjamiat e juja po falet namaz natet Allah ka ma mirësi e namaz e natet së dhezër të regën se nata e kadrit mundet me ken e iset e njita 23, 25, 27, 29 Edha ka më më mërsia muslimat që të vijë në ata e kadit Dhe të në gjenjë në allurim Në gjenjë në ajgjërim Në gjenjë në dua Në gjenjë në të spim Në gjenjë në lëmosh duke dhënë sadaka Në gjenjë duke dhënë sadakatur fitrin Në gjenjë duke dhënë zeqatin e pasunis ton vjetore Në mujë në begat të Ramazanit Dhe Allah i shqit në sharmirësit Ka lanë Allahu Gjellë Gjellëlu Për muslimani në muj ku e kasonin e ti që e kam, zëqatin e saj e jep i krisht në mujnë e begat të Ramazanit dhe ashtë ma tepe në dhe diqin e punit sepse nështë atë natë që ti për jepë zëqatin dhe sadakatul fitrin nështë e nështë ka që dhume kanë dhe natë e kadrit dhe ka më mirësi satë, nuk ka më mirësi sepse ashtë ajo, në vlerë asaj, hoxadarët e kanë diftu e ju, elhamdo, jeni mësu për i tyne na për hoxadarët të, të i këna mësu dhe për, për i Se unë kur kam fidu për fej, kam ken 20 djeqë, kur kam fidu me mësup për fej, 20 djeqë. Eh, sot jam tërit, e më të rritë, sot e 17 vite, këna fidu me mësup për fej. Falëm dhe indja kënë Allah, të dhe pësa është vënë, bon, alhamdulillah. E në ata e kadrit, të mund tjetë para tjetë o musliman, a ka më mërësi se djenë ty duke ban vej për të mija, duke lecë u Koranën, duke dhanë zëqatin, duke ulaznu me vlanë tanë, duke abanë halal, duke kërku hal Dukë kujdes të i përprinën të në tanë Dukë e rrujë të i gjuhën të në tanë Dukë e praktiku sënetin e pegambejë sallallahu aleyhi ve sallam Se Rasullullahi aleyhë sallam nuk ka full për vete se ti e, Ma jënë të të këne një hava Pegambejë sallam nuk ka full fjallë boshë Nuk ka full për këtë se koti Po in hu e illa wahinu juha Pegambejë sallam i ka nër argumende për Allah I ka nër wahin për Allah subhanahu a t'alë në kaq dëftu rasulullah alayhi salatu salam diçka wallahi jo u vlezë diçka do më than. Vjetkën an kentëftum në një iftar ani ka zona jon një emigrant po pyet për çështjen e kamates. Po pyet për çështjen e kamates. Un po i diftoj po i diftosh a prer se Allahu xhelo xhelaluh e ka mallku atë që shkruan atë dëshmitarin atë që jep dha që merr. Po denin krah me atë O thot, ja po s'ka problem pak. Jo ja, po sa ishte puna me bler një shtëpi, ai ishte në Itali, do të blej shtëpi ajdiale, tha do të më s'e zban të duhet të më me, me, me faide pak, me, me kamat disi. Unë po i them një, një shprehje. Edhe ka mbyll mat shprehje, vetëm një fjalë kam thënë. Elhamdullilah, çe feja nuk na sht lan ne ndorën ton për me plotsu. Po e ka plëtsu Allahu Gjellë dhe Gjellë, se si kur të gjishtë ngell feja që na me plëtsu e te, dhe me përfundu fejnë tonë, si shte qytë ma fejë, pse? Se unë këshë a bërë si masjefit të, a e si masjefit vetë, a e si masjefit tina, e në këshë shte pakë kërkën islami ma. Po alhamdulillah, që Allahu Gjellë dhe Gjellë e ka plëtsu dhëntin e ti për mbine, e ka plëtsu dhëntin e ti për mbine, Lumi a i që i ndjekë Fejnë Allahu gjëllë gjëlelu E vëllai mjerë A i që i ka rëfuzu Fejnë Allah subhanahu e ta'alam Një djetar islam të thot Ndjekja e traditës Se Resulullah sallallahu aleyhi vësallem Im gjasan Anie së nuhit aleyhi sallam Kush ka hyp në anie Ka shpetu Dhe kush nuk ka hyp në anie Qa ka ngellë përte Ashtë mytë Ajtoj në mytë edhe ju Oshtmit. Subhanallahu. Kush e ndjek atë çka ka bën pejgamberi Alayhi Sallatu Salam, çka ka thënë pejgamberi Alayhi Sallatu Salam, çka ka këshilluar pejgamberi Alayhi Sallatu Salam, ka është betu vallahi. Vallahi kush e, pejgamej, salam, kushe refuzu e pejgamej, wasallam, ka refuzuar fjalën e pejgamberit Alayhi Salam, kush e ka refuzuar traditën e pejgamberit Sallallahu Alayhi Wasallam, vallahi më keçar dhe thimi, ka humb dynjan, bashkë me dynjan ka humb dhe axhiretin. Bashkë me dynjan kohum e axhirer ditë o vlam o besimtar o musliman ne tkapem per jeten e pejgamberit alay salam ne tkapem per traditen e tij nese dona me shpëtuar kët dynia dhe naheret kur pa ta ar për shkollat me pushime verore që ishin Në tëri gjamia jepësham simë përi heresh. Përdo shanë në një fshatë, kaloshanë fshatin tjetër, masë në një fshatin tjetër. Kote dreka mu hangër buka, në orin një. E une vishan shpi mas orës dy gjysë, të drekes. Edhe print e mi e këshin shtru buke, dhe nuk hashin buk po ardhune. Nuk hashin buk print e mi me më respektu subhanallah. Babë e nanë me respektu fmine, vet, mas me hangër buka ta përre se më ardhë, un prej prej xhamiet ju them na se u kthesha i them çka ka ka çka ka ndodh çka ka ndyrshu a nuk hasëm kjo islam subhanallahu a nuk hasëm kjo islam a nuk na ka mësu ne islam e të mos sill mirë kashi urdhave të Allahut mos sill mirë kashi respektimit dhe nderimit te prindit tan Po, valahi. E respekt edhe ndërimi që u bashka prinderve, ata i qërë që jëta që me më akthy mu, u s'ta këthirula, ajo në kash për më akthy primi me akthy fmis të vetë, se fmija ka për dëtyr me ndërru dhe me respektu primi vet, vet, vet, në vetë, babën e vetë, nanën e vetë, në kullëm. Në kullëm e ka për dëtyr për me respektu edhe me ndërru, valahi. Mje pate këshim një përgjësi që më smull me hangër, pa kënë prezent, pa kënë prezent. Edhe po vjabë një shemullë, babë zërnë nësëram, Subhanallah, shqipënë të qëfar më rekullijet ban islami, shqipënë qëfar më rekullijet ban islami, praktikimi i fjallës salat, praktikimi asaj që ka urnur dhe ka ban dhe ka zbatu pejgameja a.s. që në me këndash në të tafumja në me tjetin, kojshin e këshin përbalë, kojshin e këshin përbalë. Wallahi, djalli, tëri dhe t'i kishte, njës të shtapë, tëri dhe të të djus kodjunë, babë zarishai totë adatot e kurdë me lirut të vënë që na ketë xan vënën kurdë me lirut token që na ketë xan vënën tash subhanallahu vallahi ma arrit fëmia me than babës se vet aty që ka ken sebeb ardhin e tim këtu në botë me than haje tash mal shovenin ëh balki balki honga këtu në dyati balki honga këtu në livad ets me ikte shop me ikte shumica subhanallahu vallahi të mshifin e pra, barazojni ose analizojni jitën islame me jitën një jo islame. Shifini, venin kanar, venin pëshore, praktikimin e sënjetit të Rasullullahi sallallahu aleyhi wasallam me jepen e qëtur të kësaj dynjane që pëjëtojnë njërzit sëtë. Vëllahi sëtë njërzit ka në rritë një grad më të poshtë Ma poshtë se sarkafsha Kan arriti një grad Ma poshtë se sarkafsha Në tana aspektet për zëtëm Në tana aspektet Prishën familjet Prishën kojshim Prishën rrethin e gjan Prishën popullin Prishën shtetin Prishën dënjan Pse Largimi Për jasaj që ka ordnu Allahu Dhe për jasaj që ka zbatu pe i gambevi Sallallahu alaihi wasallam. Ibe sendu opikru dhe bani një përshkrim fund. Tha kur e pash lutin e kuptova buzqeshjen. Kur e pash lutin e kuptova buzqeshjen. Sa jetimin e shohim na qiçan. Sa fokarane shohim na qiçan sa folklorane që më të smunet për më hangra, sa të smunet që më që jashtë afu gjithçka, doktori ka thënë ja s'ban vetëm me injeksion me nein. Subhanallahu. Kur e, e kure pash, kur i pash plagë thotë e kuptova shëndetin. Kur e pash plagën, në trup e kuptova shëndetin. Kur e kure pash varfërinë e kuptova pasurinë, kur e pash pleqërinë e kuptova rininë, kur e pash vdekjen e kuptova jetin, por fatkesishtë të dhjë dëgjam, e kuptova me vënesë, subhanallah. E ka pa lotin, ja kujtu bëzqeshja, e ka pa fëpër adhekun, ja kujtu ku ka ken zëhin, ja kujtu smunja, për ka pa smunjen, ja kujtu ku ka ken ishtë noshtë, e, e ka pa pleshtnin, ja kujtu rinja, e, përshku e mërë më këtë duje 15 vjecë, apë 12 vjecë vjec, më arë në gjami, më shku në me tëpë, me bakur s'te hoxha, me kënu Koranin, subhana, ka i ka jo kohë, s'te kthejt maja, kur ka ka pësmunia, t'i smuresh mirë e rikë t'i ma shnedin, ka i ka jo t'ka martë e poshte, kur ka arë, kur ka kryzë varfëria, ka kryqësha, ke kemë pasonik, të kishë avan zëqatin, për i zëqatin qepë muslimani, nuk i pakësod pasonia, kur, vallahin, nëse t'i o muslimanë, E jep zhe qatin si duhet dhe kur duhet, o Allah kur mos u freksa prej risket të Allah. Dha së njëri për iksaj dynjojë nuk mundet me largë, mu largë për iksaj dynjojë pe për për surë riskën e vetë. Pe për surë risk ka shanse. Mu largë të kush për iksaj dynjojë pe për surë riskën e ti. Mirë po, udash ka me kuptu para se me ndodhë, pa du të kuptoj me rancin e lotit, o muslimant do ta kuptoj do ta kuptoj merancin e busqjeshes para se të mbij kua me palot në sy do ta kuptoj merancin e pasunis vallahije para se të bëhen atë varfën do ta kuptoj merancin e shnedit ë eh, shnedit që i kena në trupin ton para se m'u bësmur do ti kuptoj të rancin vallahije i tash sa je ford, më i fort mundesh me lviz i tash mundesh me i fal namazin me kiam me ruku me sejtë siç duhet kur ti s'i smur ka meta dhan kolice për mua për mua fal në stan stol ose nështa në për i ratë këtë subhanallahu vallahi kishë pasje me vëmë zeqar kur i fuqara po s'ke s'ke çka me vëmë ka këy puna e kjo është mui devocioneris e kjo është mui a primitetit kjo është mui vllaznimit kjo është mui kuranit kjo është mui sinqeritetit kjo është mui i falës së senitjetit kjo është mui halladheket me senitjetit Kja është mujë i cili në bashkën ma shumë dhe Allahi. Kja është mujë që në bashkën ma shumë. E kja është mujë që me shirë Allah të ashtë e madhe. Magfiriti ti ashtë i madhe dhe largimi për i zjarën në gjëhneni. Shada riske këna të tanë me në largua Allahu për i zjarën në gjëhneni. Me në mbroj për i zjarën në gjëhneni. Du të kuptojë muslimani rënsin e ardhës tim këtë dynja. Allahu Gjellë Gjellëllu nuk në ka pr une me pasë vilën, une me pasë karijen, une me pasë toka, une me pasë, une me pasë, po qëllimi jo në kërësorë, është adullini, Allahu sëboded, e nëse adulleroet Allah me sinceritet, Allah pur nuk të lënë, nuk të harranë, Allah nuk të harranë, Allah nuk ka që që ka... Allah nuk e ka të cilësit e harresë, Allah nuk ashtë që harranë, Allah nuk e humrë obin e ti, Allah, Allah nuk e humë robin që bënd dhe për të njëra. Allah nuk e humë robin që e ka fridë Allahum. Allah nuk e humë robin që je për sadaka për hirtë Allahot. Allah nuk e humë robin të cilit i shkon në loti për frigen kërshë Allahot. Allah nuk e humë robin i cili kur ashtë i shtënosht e kyn ibadetin, e kyn allonimin e ka Allah subhanu të ashtës i shduhet. Allah nuk e humë robin i cili... Asht ka për traditën e pejgamberit Alayhis Sallatu Selam. Nuk e humb Allahu te Rabbu Allahi asnjëherë. Pa ne vetë tashmëzojm këtë moment të vlezel. Do ta shfrytëzojm këtë moment për të cilin nuk e di vallahi ana ka për Ramazanin ia arshi. Nuk e di vallahi. As kërkush për ne është nuk e ka as kërkush për ne nuk e ka të sigurt. Amunduarën për kësaj xhamie apo ai e le ma me arrit dhe i fund Ramazana përse me prit dhe Ramazani në arshën e këto musliman du të shvildzojmë shumë një djetar islam thot e djesh mja ka kalu të nesërmen se dinat vjen pra e nesërmen, dita e nesëm nuk edhima nga vjen që kam beti për nev që kam beti për nev dhe zë e sot mja vetëm sot ashtë për ty o musliman Vëllaj nëse ele me tike dhe sotme, ka maru gjithë shëmë. Pra djeshme ka ikë o musliman, e nëjse me nuk edhima në avjen, ka ngele sotme, ka ngele vetën e sotme o musliman, sot këdhe namazin, sot këdhe zëqatin, sot këdhe e gjërimin, sot këdhe dhe vëshmerim, sot këdhe lezimin e Koranit, sot këdhe mësimin e Koranit për menç, sot këdhe doan, sot këdhe doren me allan lajt musliman, me i tanin halal o ma banë halawë për qëta që ka kalu, sepse onë kam kemë gabim qarë, edhe se nuk je, o musliman, ti pranoje që i gabim tarë, që të afritër zemër më lajtanë, ditën e gjykimit të dalin përshore në vepra vetua, të dalin vepra ajote e hajrit, fjala e njërë, zemërgjansia ajote, gjuhaj o fjallë që kinë dzirë për gjuhës tane, të jetë të sinqertë, dhe të përshore në vepra vetua, me e ma dhe se satan dynjaja, q Wallahi o musliman, sot lënë duhanin për hir të Allahut xhellaj xhelalu. Mos prit më bani tribun fetare e me stan hoxhë aty kush e lën duhanin sot. Mos prit ta muslimanët arrajë fjalë. Mos prit pis sot bani këtu bani këtu veprë të mirë. Sot ta musliman thoj për hir të Allahut xhellaj xhelalu, i filloj pes vaktet. Nuk e refuzoj urdin e Allahut xhellaj xhelalum. Sot e filloj me dhënë zakatin tani që i kam obligim me dhënë. Sot e fjëdhej me dhanë, dhe në dhe sada ka të lëfitin që asë nërshë a se kam blanë ma për para. Sot fjëdhej me lezhu libri në Allahu gjële gjëlelu. Libri Allah të ashtë për ne, për të gjallët. A që ka vdhej ka kry puna. Peygamberi a lejë salat o salam ka than për të vekurin, i ndërpritit puna, aktiviteti i birit e adamit, përveshme tri gjana ka than që vazhdojnë edhe ma zvdhejë kësë e fina, nuk ka than mu lezu kurani për të jose ka than pejgamber sa, këtë Pas ka tan për mba Mevludi, çka kanë pejgamberi Alesa dhe selam këto gjë. As e bën kështu po bëk, çka kanë pejgamberi Alesa dhe selam sadakatu jariye, zekat i vazhduşen. Po një këtok që është kjo xhami, zekata është ta musliman. E ai që ka ndërtu këtok vallahi idein ditën që nuk falet kush man këtok, sevapi i shkon atij personi që e ka ndërtuar. E sjerisa nuk falet kush man kët xhami, sevapi i shkon atij personi i cili ka ndërtu kët xhami. Kjo e zi qatë i vazhdojshën o musliman Aja abdësi merë atë atje subhanë Allah Po sa, sa njërës marën abdësi ndit Të, të kaja abdës khanë atjen Sa se va pishkën ati personi cili ka ma atë mirësi të Allah u Gjellë Gjellalu -Gjell E kja shqibden ka than pej nga meja a.s. E dita ka than Ilmun jenë të fjubih Dije që njërësit përfitojnë për jasajna Dije që njërësit përfitojnë për jasaj Dija ka ma pënajsi o musliman Që ta Ta lezëshate, ta mësëshate dhe të athush të tjerve Edhe që është më mërë ansi sot për sot Vallajnë këtë dënja për të ta në ne të fidhu pejta unën A u ladun salihune jë dërune le Kër lëmë të mjë të kajrit më rapa e lutën për të Vallajnë, nuk ka më mirësi pasha Allahen Se kur vdes baba ose nana Dhe të kanë lanë ty të kajrit Kan lanë të me namaz, kan lanë të me zeqat, kan lanë të me ajgjërim, kan lanë të me shahadet, kan lanë të me haqë, kan lanë të me busqeshje, kan lanë të me iman, kan lanë të me doqëmëri, kan lanë të me veper të kajrit, kan lanë o të kan lanë o muslimat në një vërë të malë, nuk ka gjamë atë një vëllaj. Pse? سيتي باين تهياتو تي بوسوا رب اللهم رب اغفر لي ولي والدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب بوسوا ربي اغفر لي او الله ما فالمو نماز بيتو سبحان الله نماز نماز تق الله الله تريته مبا دوه نماز نماز تي با بن دعاء بوسوا ربي اغفر لي او الله ما ماشي رموام ولي والدي edhe për në temin dhe Allah s'ka gjamat hajrit për babë dhe për nan ku e lënë avladin e hajrit dhe ban doa përte dhe ka doa matëmi se ku jenë i lidhën me Allahun gjele gjelelu Allah ta këtën doa në napshtuja s'ta këtën Allah doa në napshtu sepse ti ke marr abdes ti ke lan të rektin ti ke lan thmin tan ti ke lan grun tanë ti ke lan punen ti ke lan gjishka o musliman edhe i përgjish pjesës kur ka thalë muazini haja ala salat hajde në namaz, hajde në shkëtim, ti kelan të të tëna vetën për i kjojnë i kelan, e Allah me takëty t'i, me takëty t'i Allah o doan në mështë, me takëten Allah o doan në mështë, e s'pas ka gjennë natë njërë për shazë zotën, se kuj lënë të mi të khajë i rritë mëra fa, e të lutën për ty. E Allah me amënësof me në kenë për e ty në vëllaj që bajnë dua, Allah me amënësof me në kenë për e ty në vëllaj që falin namaz. Allah na më tësopht me kemë për e tyne që japën seqar Allah na më tësopht me kemë për e tyne që bajnë vepër atë kajetën këtë dyna Allah na më tësopht me kemë për e tyne cilët i kujtojnë prinë të tyne të afrme të tyne dhu axë në për diftu rësullullaj sallallahu alihi wasallam. dhe sallem dhu zhe të flasësh për islam nuk me aftentam dynaja dhe allah të flasësh për islam E kja është në rëkodhi që khalan Allahu Gjellel Gjellelë. Mi bë një shpejë e bë kur thot, Hoxjallarëve më sojip një mikrofon, edhe grave më sojip një telefon. Hoxja, ku ta kapin telefonin, zin mjë lëshua. Hoxja, ku ta kapin telefonin, zin mjë lëshua. Diri dikush sa të djetë një, një, një isharet, ti thot, Hoxjo, koha. E, ka marru koha. Edhe grave podhe telefonat të zin mjë lëshua. Edhe pse kan shku, kan fu një gjysorët, Prap i këthin, Moabed, pejnë firin më dhe hira. Pejnë Moabed, këthinë firin, ku kanë pasë. Pra nëjë ditë me pasë i fjerë. Rëzër dhe simtarnë. Unë e lusë Allahën Subhanë Hëtë Allah, më në bapë e të të të të të falin namazën më dhe vë të shmerim. Unë e lusë Allahën Subhanë Hëtë Allah, më në apërnu e gjerimin. E lusë Allahën Subhanë Hëtë Allah, më në apërnu e zeqatin. E lusë Allahën Subhanë Hëtë Allah, më n E lusë Allah subhanahu wa ta'ala që të smurit tonë, Allah të na i shëroj. E lusë Allah subhanahu wa ta'ala që të vdekurit tonë, Allah të na i mëshiroj. E lusë Allah subhanahu wa ta'ala që i gurbeqarit tonë, Allah të na i mbroj dhe të na i ullëzoj. Do të dalën pa të gurbeqarit. Te kjo, elhamdur, a shumë më ndrysh. Te kjo, a shumë më ndrysh. Te gurbeqarit tonë, këna pasko i ty një, kërka një, kënë kënë edhe me namansë. Ta shënë k E, janë këthi me vathë dhe në kërthings, kanë fjithu me vunë kër, kërthingsa, kanë fjithu me vunë dhe në buzë, kanë fjithu me vunë vetëla, kanë fjithu me prej vetën pak, kanë fjithu me banë flokësi si bleroja, kanë fjithu me banë flokësi si ajë tjetëri, kanë fjithu me banë eh, frizurët, me rëgullu frizurët, me unë gjasu njërzët hujë. E nështë në kanarë emigrantat të këna, adimi vdheze qëka, në Ramazan dasmat, dasmat, ne kanë realizu në Ramazan. Subhanallahu lokalet lokalet tek ne janë plot në kohën e misdites dhe na ksham. Ky lot e përplot me dasma, vallllahi. Sa njerën e kanë bën, sa njerën janë bën se bë patat që mi lënë Ramazanin at ditë. Vallllahi, sa njerën, sa njerën e kanë bën, se bë për mi lënë Ramazanin gërbeqarët tonë. Për të thënë këtë shprehje, shpesh e përdor ky shprehje, u Allah në i u i gërveçaret ton, po ama edhe na i ulzon në rrugën e drejtë, na na i ulzon në rrugën e drejtë drejt për arsye se na kanë thënë dëgjojnë që nuk duhen për me pas. Nuk i ka pas ta dita jona to vallahi, në Ramazan s'ka sh shans e pas dasma. Se dasma jote në Ramazan është ibadeti tek Allahu xhelle xhelale. Vallahi s'ka dasë më të mirë në Ramazan se sa ibadeti që bën ti Allahu xhelle xhelalu. E jetu në syfër e ke bë ibadeti tash nuk e kthe në masaj. Ma E vëhirë e lusë Allah jelalu, qarë, allatë, në gjëllë gjëllë, që gërë bëqarë, tonë Allah të në imbrojë, dhe ta në uzojë në rrugën e drejë, e lusë Allah subhanahu wa ta'ala, që të dhekoj tonë Allah më në i mëshiru, më në i mëshiru, e lusë Allah subhanahu wa ta qërinin tonë Allah më në uzojë, e lusë imë Allah subhanahu wa ta'ala, që pleshtanë, Allah më uvanë shëndit dhe plotë, ta krynë këtë ibadit të mallë, tek Allah subhanahu wa ta'ala, e lusë imë Allah në ti si fjala fundit e jonën kët dynjë të jetë la ilahe illa allah muhamadur rasulullah dhe ze ma bani halal çdoj halalaj këmtuj në sunet zgjata e fijen allah joshpërbleft për sabrin për durimin tuaj allah nderoft edhe hoxhën tuaj i cili ma dha mundsinë të flas dy fjalë për parajush jo sa tash diçka tjetër po ato çka ka thënë hoja i kam ripërsërit allah joshpërbleft me të mia sa në dynjë dhe në ahiret assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakat Allah është përblejë për muftinë dhe lusim Allah në zogjelë që të është përblejën me të shmire të tim dë njohë dhe në herëtë. Vërte e tam është knajësie veçantë të i takojë më vledhërit tanë që kanë vujtë si që i përmeni vetëm disa raste, kuse raste të tila janë të shumëta. Mirë po vetëm se rikëtimi islamit dhe vedesimi i popullatës e vledhërve tanë argumentonë se dini Allah, në në Allah të është në dorën Allah të. Dhe sa përpi që në armit që të Allahu që të fikin këtë dritë, Allahu azzë o gjellë prapë do të plëtsonë dritën e që i si që ka përëntu në Koran i kërin. Pra alhamdurillat që i na mundësoj Allahu që dhe na i zjati jetën që të ndëgjojmë fjalë të bukra dhe këshila nga vlezërit tanë që një ditë ndoshta se këna para me ndu që do të rikëthejët prapë islamin e atë trojë. E nëve që në ti muftijen pasi që Allahu Azogjel me ka begatu dhe kemi njoft edhepse ndoshta peri hudha është shkurt, me gjitha ta në lusim Allahu Azogjel që Allahu ti pasuron, vlezërit andej me sikur është vlau jon, i cili është sebe për njalljen e islamit në malsin e ma dhe të shkodrës. Pra lusim Allahu Azogjel që Allahu ti forcon këta, ti ndimon dhe ti shfridzon për dinin e qijë. Sai parkat borxhet kisë kalov. Për, për çka kësë kjo ka qenë fjala e Rostit. Dhe nuk ka qenë ftesë speciale veçantë. E ndë inshallah do t'ja bëjm apo prej tashit t'ja bëjm një ftesë çiket në përgjjet për çka kësë ende s'na kalov borxhet. Allahu i shoqërblet. Për durimin dhe sabrin, dallahu i shoqërblet, ta vlezëre që kanë shpreh dëshirë Dhe vullnet be ar prej si largu Vetëm se me na gëzu në ketë muajn e gëzimit Allahu i gëzoh, në dunjoh dhe në akirat Gjithashtu dhe Allahu i shpërbleb të këtë shi la prek Se të cilët me ndoj se në ka prek në shpirt Allahu azzu o gjellë e shpërbleb me të mirat e ti Në ketë dunjoh dhe në akirat Dhe ne ja përcel me selamat ton Bash me gjemotin Ledërve që njofim dhe që si njofim në të troj Dhe lusim Allahu azzu o gjellë që për zdo dit Allah u t'i vedison dhe t'i rikëthen dhe t'i lunzon dhe islamin atë të troje edhe ma mirë se në troje tonë Allah u ishë përblej për dorimin Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat